Розділ дев'ятнадцятий. Зустріч. Грюкнувши дверима, адмірал вийшов, а лорд Джуліан, обернувшись до Арабелли, вдоволено посміхнувся. Він був певен, що поводився достойно в її присутності і тішився від цієї думки як дитина. «А це ж останнє слово сказав я», – не стерпів він і труснув золотистими кучерями своєї перуки. Міс Бішоп, що сиділа коло стола, пильно глянула на лорда. Вона не поділяла його піднесеного настрою. Невже справа в тому, хто сказав останнє слово? А от мені не йдуть з думки ті нещасні з Роял Мері. Більшість із них такий справді вже сказали своє останнє слово. А ви ім'я чого? Навіщо потоплено корабель і знищено понад два десятки людей? А скільки бідолах гине зараз у хвилях? Навіщо все це питаю? Ви ви надто схвильовані, міс? Я схвильована? На устах у дівчини промайнула вимушена посмішка. Запевняю вас, я спокійна. Я просто питаю вас, сер, навіщо іспанці зробили все це? Чого вони домагалися? Ви ж чули слова До Мігеля?» Уейд нервово знизав плечима і додав «Кровожарливість!» «Кровожарливість?» – перепитала вкрай розгублена дівчина. «Хіба і таке ще є?» «Це ж дико! Жахливо!» «Не заперечую», – погодився лорд. «Страшна річ! Я не можу збагнути цього!» «Три роки тому іспанці вчинили бандитський напад на Бріджтаун!» Вони чинили такі звірства, що цьому зараз навіть важко повірити. Коли я пригадую все, що там творилося, то мені здається, ніби я бачила жахливий сон. Невже ці люди такі звірі? Люди? – здивовано перепитав лорд Джуліан. Скажіть, іспанці, і я зразу ж погоджуся з вами. Він, як англієць, можливо, міг бути і необ'єктивним, Характеризуючи одвічних своїх ворогів Але в його словах звучала правда Саме так поводяться іспанці у новому світі Клянусь, що все це може виправдати Вчинки таких людей, як Блад Арабела здригнулася від останніх слів лорда Наче від холоду А потім сперлась ліктями на стіл І обхопивши долонями обличчя, замовкла пильно вдивляючись перед собою. Розглядаючи дівчину, його світлість помітив, що вона змарніла і зблідла. Щоправда, підстав для цього було багато. Жодна жінка з тих, яких він досі знав, не змогла б виявити такої витримки. За весь час він не помітив у неї, бодай, найменших ознак страху. Ні, Арабелла здатна будь-кого зачарувати. В каюту зайшов слуга-іспанич з чашкою шоколаду і коробкою перуанських ласощів на срібній таці, які він поставив на столі перед леді. Адмірал просив не відмовити. Сказав він, вклонився і вийшов. Заглиблена в свої роздуми, дивлячись кудись далеко-далеко, Арабелла Бішуп не звернула уваги ні на слугу, ні на ласощі. Тим часом лорд Джуліан, походжав уздовж вузької довгої каюти, що освітлювалася верхнім люком і великими квадратними вікнами з корми. Каюта була розкішно обставлена. На підлозі дорогі східні килими, вздовж стіни книжкові шафи, а різьблений горіховий буфет мало не ломився від срібла. На довгому назенькому сундуці під одним з вікон лежала гітара, прикрашена стрічками, лорд Джуліан взяв гітару, нервово вдарив по струнах і поклав її на місце. Потім він повернувся до Арабелли і сказав, «Мене прислали сюди, щоб знищити піратство. Але побий мене грім, якщо я не схильний згодитися з французами» які, безумовно, роблять слушно, коли прагнуть зберегти піратство для приборкання цих іспанських мерзотників.